Saakeli. sehän on osa. Tämä on takaisin kirjoituspöydälle podcasti ja mä oon Lehto. Tänään mulla on haastateltavana Joni Koivuniemi. Joni on pitkällinen stand-up-koomikko ja on tuttu suurelle yleisölle myös Pro-videoista, jotka on muutaman miljoonaa viewta ehtinyt jo kerätäkin. Ja Jonin kanssa me puhuttiin enimmäkseen siitä, että millaista on todellisuus ja totuus komiikassa. Jonin komiikassa on vahvasti läsnä se, että Joni kertoo tosi juttuja sen sijaan, että kasaisi jotain hauskaa vaan. Jonin lähestymistapa on ennemmin, että ensin kerrotaan se, mitä oikeasti tapahtui ja sen jälkeen sitten lisätään siihen hauska. Meistä ravintolapöydän ääreen ja Joni kertoi, miten hän kirjoittaa juttunsa ja hörppi siinä samassa hieman teetä. Joten päästetään Joni ääneen. Nelmi Joni, 33-vuotias koomikko. Jotain käsikirjoituksia on myös tehnyt, mutta eipä että niistä hirveästi rahoihin pääsee. Mutta jotain semmosta, muutakin kirjoittamista on ollut. Kauan sulla on takana komikkaa? 11 vuotta. 11 vuotta? Se on paljon. Niin. Suomen mittakaus se on valtavasti. Niin, joo. Jotka on tehnyt 15 vuotta ja ne on ei tehnyt pisimpää suomessa. Mistä sun jutut lähtee syntymään? No, kyllä, kyllä ahdistus on yksi aika liikkeelle paneva voima ja energiatuottava tuottava mieli. Niin, tota, kyllä se ahdistus on vähän niin myös sitä, että mikä vituttaa tai sit silleen jotenkin, niin kuin, että, että joku asia on vähän kauemmin kalvannut, niin mikä on niin omassa henkilökohtaisessa elämässä, mikä ei tavallaan mikä mikään virhe niin maailmassa, vaan niin selle, että joku asia, minkä yli tai ali ei ole vielä päässyt ja sit yrittää sen komikan kautta niin käsitellä sen. Kun sä saat aiheen, niin mistä mistä lähdet purkaamaan sitä? Jos sä keksit jonkun, että okei, tää juttu ahdistaa, niin mistä, mistä se kohtaa sitä ratkia? Mä, yritän, mä jotenkin yritän löytää siihen aiheeseen jonkunnäköisen rytmin, semmoisen biitin. Enimmäkseen vähän riippuu aiheesta, että jos on jotenkin filosofisempi aihe, niin silloin mä lähden vaan tutkimaan sitä silleen. Todellakin ajattelen, että ei pidä olla hauska. Mä vaan yritän itteni sivistää, että mitä tämä aihe käsittää ja mikä se. Parantaa siinä aiheessa sitä yleistietoa. Mutta sitten tota, sen jälkeen alkaa niinku sille, että et mä niinku luon tietyn, tietyn rytmin. Sitten kun mä rupean kirjoittamaan sitä niin sanotusti niinku, sit niinku muistinpanoja, muistiinpanoja niinku, taas uudestaan niinku, sitten niinku koko vähän niinku sitä runkoa. Niin sit mä yritän luoda semmoisen, niinku, niinku, että mä jo esittäisin sitä. Tai jotenkin semmoinen, se on vähän niinku luontainen semmoinen, niinku, että tulee semmoinen niinku, Now it's punchline time. Silleen niinku, nyt edetään niitä kaikkia niinku vinkkeleitä ja semmoisia niinku twistejä ja vääntöjä. Onko mä oikein, että sä ensin kirjoitat sen, mitä jutussa tapahtuu, ja sen jälkeen lisäät hauskan? Joo, Joo kyllä näin. näin tai kerää sitä materiaalia, niin mikä voi olla ihan mihin vaan, ja sitten yritän niin kuin, katsoa, mihin se lähtee rönsyille, Ja sitten mä yritän ottaa jotain yksityiskohtia sieltä, niin kuin, mistä sen nyt niin punottua, sen se hauskallaan ihan karseita tiivistämistä mistähän se on. Niin. Monesko, tai siis kuinka paljon sulla menee niin kuin, tähän tähän niin iterointiin, että kertaa kirjoitat se kirjoitat joku uudestaan niin. Sekin riippuu tosi paljon, mutta varmaan niin kuin, melkein, melkein kymmenen kertaa. Kymmenen kertaa? Joo. Missä vaiheessa se viet se ekon kerran lavalla? Sekin riippuu, että mikä se aihe on ja minkälainen mun henkilökohtainen niin kuin, fiilis on siihen juttuun. Mutta, tota, se riippuu ihan kauhean. Joskus mä menen jopa niin kuin, silleen sekoilleen. Niin kuin, se vähän riippuu myös siitä, että minkälainen jotenkin aikakausi mulla on menossa. Onko mun semmoinen fiilis, että mä teen paljon oppimaikkeja sillä, mä voin tosissaan lähteä vaan niinku kokeilemaan, kokeilemaan niitä juttuja, niin silloin mä voin viedä, että, niinku vaan, että mä oon niinku kelaillut sitä aihetta. Mutta sit jos se on semmoinen, jota mä koen, että se on tärkeä, mä en halua tavallaan niinku tuhlata sitä niinku aihetta liian nopeasti, mutta mä haluan senkaan kanssa niinku murehtia ja käyttää aikaa, niin sit mä voin kyllä kirjoittaa sitä niinku kymmenenkin kertaa. Onksinkö ikinä mennyt ykkösellä maali? On joskus mennyt, mutta... Yleensä ne on semmoisia lyhyempiä, että sit niin, jos haluaa siihen jotain kaarta, niin, kaartaa, niin ne pitää oikeasti vaan niin kuin käsikirjoittaa ja kikkailla ja jotenkin jopa vaan yleisölle, että tämä muka nyt liittyy tähän <laughs> siis palapelijuttuun. Niin sun jutuista aika iso osa on niin kuin, totta vai onko periaatte kaikki totta? Kyllä, siis kyllä kaikki on totta. Mm -hmm. Joo, että kyllä mä... Eihän tietenkään kaikki, jos mä teen hullunkurisen pantsin silleen, niin kuin, että se jotenkin... Menee joku tilanne menee potenssin tuhanteen vaan sen takia, että saa niinku, hauskan siitä, niin se nyt ei ole. Mut kyllä niinku, se niin sanottu runko, se, mistä, se, mistä se idea tai joku tarina, tarina tulee, niin se on niinku, niinku, lähes kokonaan totta. Et siinähän se tulee vähän jotenkin, että niinku, se on vaikea niinku, tehdä se niinku, siirtymä luonnollisesti, että menee siitä niinku, todellisesta maailmasta, siihen absurdin maailmaan. Niin, että jos se kertoo esimerkiksi tarinaa, niin että mä koen sen, että se ei voi mennä hirveän absurdiksi se tarina sen ne ei voi olla kauhean sarjakuvamaisia, että se pysyy jotenkin se totussiin. Mua jotenkin se totuuden ylläpitäminen niin sanotun kotikonsteen. Sä kerroit yhdestä jutusta tästä, tästä, kun sun äiti, äiti lähti asuntovaunun kanssa Espanjaan. Sä kerroit mulle, siitä, että niin, vaikka se, niin, kun mä kuulin sen tarinan, mä nauroin katketakseni ja ihmettelin, että miksi et sä oot ikinä kertonut lavalla. Sä kerroit, että sä oot kertonut sitä lavalla, mutta niin kun yleisö ei uskonut, että se mitä oikeasti tapahtui. Niinpä. Se tapahtuu oikeesti. Sekin on siinä, että jos sä kerrot vaikka alkuun jotenkin semmoista materiaaleja, että yleisö aistii, niin että tämä ei ole niin kuin, totta. Et kertoo niin sanotusta semmoista hullun materiaaleja Sitten kun sä yhtäkkiä pamautat sieltä jotain tuommoista, niin mitä mun on tapahtunut nuoruudessa, niin kyllä niin yleisö jää miettimään sitä, että onko tämä muka totta. Mielestäni yleisö miettii yllättävän paljon sitä, niin kuin, joku se johtuu musta tai yleisesti ihmisistä, että ne miettii oikeasti, että puhuuko tuo komikko totta vai ei. Moi se on ihan hämmästyttävä. Mutta mullekin joskus kysytty sitä, niinku että onko mä oikeesti vantaa. Mitä vittu niinku mä keksin, mistä mun koto saisi, mä saisin enemmän matskua. <tos> <tos> <tos> Mutta mut si, siin on tavallaan sitkö kertottu mun siinä niinku juttu niin kuin sitä mut lapsuudesta sille, niin sit tulee myös se niinku että yleensä jää mietitäs mitä miksi kertaan se. Sen näkisin on tosi vaikea saada toivumaa sille niinku että Miten tämä niinku koskettaa, niinku, missä mistä kaikilla meillä on se kosketuspinta. pinta? Mm. Että se on vain jotenkin mun semmoista, mm. että miksi mä haluan nauraa mun mutsille. sä, kun sä kirjoitat, kirjoitat jotain uutta juttua, niin mietitkö sä lainkaan sitä, että niin kun tarinan kaarta, että meneksi se johonkin isompaan teemaan, jota sä käsittelet? Mieti, tosi paljon. Kyllä, mä jotenkin no yleensä jotain 20 minuuttia, 25 minuuttia. Niin se on itseasiassa mun vähän heikkous, kun silleen, niin kun, että, mä, että mä koko ajan jotenkin teen niin mun mielessäni niin sooloa. Niin kun, että mä teen koko ajan semmosia pieniä osasia, mitkä mä koko ajan mietin, että nämä mä jossain vaiheessa tyhjistän, mä teen soolo, kohon mä teen soolo. Ja sitten kun sitä sooloa ei oikein tuu, niin sitten niin sit ne keikatkin, 20 keikatkin on välillä vähän outoa, koska siellä on semmoista, niin kun, että eka tulee jotain semmoista suht easy, ja sitten tulee joku 15 minuutin tarina jostain jostain diipistä, filosofista matskua, ehkä jotain, jotain tämmöstä, niin sit se on vähän niin kuin se, että se, se loppu ei tule mitään huipentumaan. mistä se on vähän <t antenna> no, tämä on tämmöinen pieni osa sitä mun sooloa, että ei tässä tarvitse olla naurua. <t crushed> Mutta se on, Mut mä yritän koko aika jotenkin saada semmoista kestävämpää kaarta. Niin... Mikä sulla tällä hetkellä, kun mä oletan, että sä tälläkin hetkellä kirjoitat matskua, niin mikä sulla tällä hetkellä on se, yhdistävä tekijä tulevassa matkussa? No nythän mä puhun jonkun verran siitä kuolemasta, mutta se alkaa nyt olla jotenkin käsitelty, mä tein, kirjoitin sitä tosi paljon ja mä sain siitä jonkun kolmen minuutin pätkän nyt semmoiseksi, mikä niin onkin sillä, lailla, että se kestää, että se niin toimii joka puolella, eikä vaan siinä fiiliksessä. Mut, no nyt on... No, homot on yksi semmoinen lempiaihe, mikä on pyörii koko ajan tuossa. Mutta... Miksi on sulla lempiaihe? Se on aika helppo siinä mielessä, että se on jotenkin, siitä puhutaan koko aika tosi paljon ja se on semmoinen, missä kaikilla on aika vahvat mielipiteet. Joko poliitikolla on joku mielipide, siis tarkka mielipide, Mistä muusta ei ole mitään tarkkaan mielipide, mutta saako hommat mennä naimisiin vai ei, niin kyllä tai ei. Ei perustelu. Kukaan ei istu siinä aidan. Niin. Ja se on jotenkin koko ajan yhteiskunnassa sille, jotenkin, sille, tässä niin pintamaustina sille, että se kokooka haistaa ja se niin leijailee niin tässä meidän ympärillä koko ajan. Vaikka suurempi asioita tietenkin tapahtuu ja kaikkea, mutta sillä niin jotenkin tuputetaan meidän aisteen koko ajan sitä homokysymystä. Sitä aika moni käsittelee sitä aihetta, aihetta niin kuin ihan. Tällaiset tavalliset perusjätket, niin kuin, niin kuin mä sitä aika paljon juuri sen takia, koska se, se ajaa ihmiset silleen, että osa porukasta rupeaa käyttäytyy ihan käsittämättömästi, kun sen niin. hakeen ottaa Niin on, se on Ja siitä se syntyy. Mut, mä en tiedä, minkä takia niin, kuin niin moni, jota niin. se ei henkilökohtaisesti kosketa. Minulla se ei kosketa millään tavalla, ja niin kuin mulla ei, niin. Mulla on ihan täsmälleen sama, mutta sitten nämä ihmisten reaktiot siihen kiinnostaa mua. ihan saatanasti. Niin, mullakin on tota samaa, niinku, että se reakti... Se on vaan taas romanikirjaajalle rahaa, ei sen takia, että haluaa auttaa, vaan katsoa niitä reaktioita. <laughs> katsoa, mitä vieressä <laughs> niin. oli <olijat> tekee. niitä. <laughs> Joo, se, se on niinku tämän ajan myös semmoinen isompi asia, mikä niinku sitten varmaan 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä katsotaan sillä, että no olivatpa ihmeelliset, ne, ihme ne eivät päässyt. Tämä on niinku niinku semmoinen herkullinen siirtymävaihe, niinku, se pikkuhiljaa niinku alkaa. Niinku Varmaan niin. varmaa, jos me oltaisiin 50-60-luvulla niin jossain, 50 jossain Jenkkien etelävaltioissa, niin moni, moni keskusteli siitä, että, että niin kuin mikä tässä nyt on, että niin kuin rotujen väliset avioliitot niin. on kielletty ja tänä päivänä niin kuin niin. kukaan ei lähde keskustelemaan siitä, koska me ollaan niin. aika lailla saavutettu konsensus siitä, Niin, aivan, aivan. Niin. Kyllä se on, se on ihan makea, kun puhuu jostain niistä niin vaikka tuntee vakelaa suffiktiivisesti itsensä kanssa. Niin, että, että sitä tuntee välillä niin realismia ja koottaa aiheita, mitä jotenkin aiheuttaa kaikille tunne tunnereaktioon. Mitä muita teemaa sä käsittelet tällä hetkellä? Sitten sit mä oon muuttamassa. Mä oon muuttamassa mun tyttöystyvän kanssa yhteen ja sit on kuusivuotias lapsi. Niin siitä mä oon nyt niinku, ruvennut kerään niin sanotusti niinku, informaatioita, että mitä tapahtuu niinku, lapsi. On, olla talossa, missä on kakara, sille silleen. Onhan se nyt ihan sairas muutos mulle. Niin, mä oon pystynyt käsittämään niinku, näillä geenellä ja tällä älyllä niinku, meitsissä, meitsissä tulee joku isäpuoli sinne. Mä ollaan kaikki kusas. <laughs> mitä on tapahtunut oikein? Mikä sun kulma siihen, siihen on? No mulla ei ole vielä silleen kulmaa, mä oon vaan jotenkin silleen, että siitä se homous just lähti silleen, kun mä nyt päälle että se lapsi on homo, koska se tukkee leikkiä mekoilla ja kukillaan aikaan ja sitten ja sit mä vaan sitä, miten mä sit isänä suhtautuisin, jos se olisi mun lapsi, että se sanoisi, että se olisi homo tai... Ja sitten tota, kaikkia niitä, niitä keinoja, millä lapsi yrittää kiristää, niitä mä oon jotain ettei pääse synttereille. ja niin kauhean pelottava ajatus. Mä en pääse jonkun synttärelle. Se lapsi yrittää kiristää silleen. Sitten kun pitäisi ostaa synttärelle täytekakku, niin yhtäkkiä synttärelle kelpaakin tulla. vähän häsemistä. Asettaa sen lapsen sille hyvässä mielessä vähän ääliasemaa. Vittu mikä mulkku. Kukaan miten vaikeita isäpuolella on oikeasti. No joo, tuossa... sellainen kulma, jota en keksi että niin kuin kukaan olisi käsitellyt silleen, että, että niin kuin sympatiaa isäpuolille. Niin, no vittu, isäpuolelle ei ole mitään. Ei ole päivi, ei ole biiseä, ei ole mitään. Raamatussa Jooseppi ei sanoo mitään muuta kuin kurraa. Sitä ei hirveästi mainita siellä, pari riviä Ei Ja Jooseppi oli isäpuolelle, ei mitään muuta. Kyllä mihin asemaan se on joutunut, vittu. Marja, sinun ottaa toisessa kirjasolain. No joo, mä teen duunia. Eikä eikä saanut edes piparia. Ei, ei! Niin, kun mitä vittua. Ainoa asia, mitä me niitä avioliitosta tiedetään varmaksi. Niin. Kyllä sitä nyt on vitutta noin. Siellä se vaan lempeästi on kasvattanut Jeesuksen. No, mutta tuskin kukaan tästä kuulee. Toivottavasti kukaan ei kirjoita tätä yleksi. Niinpä. 2000 vuotta myöhemmin. Vaikin muistan, joo, Mä oon saanut piparia. <tos> <tos> <tos> niin, sympatiaa isäpuolelle. Tai... Kun, kun on omasta kokemuspiiristä niin kaukana, niin tollaista tollasta ei ajattele. Mä, mä en oo ikinä ajatellut asiaa isän puoli. Niin, aivan. Ja mä koko elämäni niin teen siihen skidiin niin töitä silleen, että se niin sanotusti pitäis hyvää huolta niin kun, kun mä oon vanha, eli tämmönen niin varmuuseläke. Hmm. Niin mä, en, mä oon kuitenkin aina se isäpuoli, että on se oikea isä. Ja se kaiken sen työn se voi vaan olla niinku demino, laittaa deletelle sanomalla, että sä et ole oikea isä. Hmm. Sitten lähdetään taas alusta. Niin. <laughs> on ny? Nyt, nyt sä jännät, että kun menee tästä 50-40 vuotta, vuotta eteenpäin, niin tallaako se happelet kun päälle vai, <laughs> vai pitääkö <laughs> sut <heimmissä? laughs> Niin, aivan. Sitten kun sä saat, niin, saat ton jutun kasaan ja nyt sulla on niin kun joku raakille, se mm. lähdet testaamaan sitä, mm. niin mitä siinä tapahtuu? Vedät sä isomman kokonaisuuden, vedät sä ujutat pientä väliin vai? Me vedän ison kokonaisuuden vaikka se ei vaan se, että saa puhuttuu sen läpi. Se on ihan eri asia puhuu yleisö, edes kuin, niin kuin himassa tai autossa, Et vaan on niin runnoa väkisin läpi ja sitten mä vaan runnon väkisin läpi sitä varmaan niinku 5-6 kertaa, koska mä oon huomannut semmosenkin, että jos on joku pidempikin juttu, niin se ei oo toiminut, se ei oo toiminut, se ei oo toiminut, toiminut, ja sitten niinku tulee kymmenes kertaa, niin se alkaa toimia Mä oonhan semmoinen, että miten vittu, että onko mä vaan niinku jotenkin aivopessun, kaikki maailman ihmiset että alkaa toimia <lacht> mutta jotenkin oma varmuus tai joku siellä on niinku sellainen? Toi vaatii aika paljon varmuutta. En... Mä... On jutellut muutamien kanssa, jotka on tullut, että ei he uskalla vetää isoa kokonaisuutta putkeen. Ja tässä mä nyt on koska mä en itse uskalla vetää ja mä niin. sanon vain, että on jutellut muiden kanssa. Niin, niin. on myös jutellut. Niin se, se vaatii aikamoista itsevarmuutta, että sulla on joku neljän minuutin kokonaisuus, mm. joka jonka se runnot läpi ja on ihan täysin mahdollista, että kukaan ei naura neljä mutta sen takia on te Roksi, missä voi kuolla lavalla ihan milloin vaan. <lopitänä> ei sitä oikein rahakeikolla viittynyt. vaan rohkeasti reeni kuluu. Mä, mä oon aika paljon, mulla on tullut lisää sijaitokyky siihen, että niin ollaan lavalla sille että kukaan ei naura. Et jos mä oon jossain kehittynyt, niin siinä on kehittynyt. Niin pystyy olemaan lavalla sille, että on vitu kiusallinen. <lopitänä> rohkeutta, kun rohkeutta epäonnistua, niin uskaltaa kokeilla niin, jotain Niin, näin raikempaa. se on. Niin, niinpä. Kyllä se on vähän sitten niin, varsinkin kun tekee jotain tuommoista vähän rankempaa settiä, niin, sit niin sanottuja semmoinen, että menee jotenkin vähän agendapohjaista materiaalia esimerkiksi, niin sitten kun reenit setitkin on yleensä, näiden spotit mitä sä saat, niin on jotain 10 minuuttia, niin se on aika haasta siihen 10 minuuttiin repästä suoraan joku pedofilia-uskonto juttu ja kuolema juttu mm. Kun se, että sä sitten pääsisit niinku oikealla klubiin mm. vähän niinku tasottelee sitä alkua ja sen jälkeen vasta mennä niihin pedofiilihommiin. Ekkona Ekan, kysyy, että pariskuntaa te parissa sen jälkeen? Niin. Joo Niin, sä siis. Sä puhuit agendasta. Onko sulla agenda? Tai siis rivien välissä sä että sulla on agenda, kun sä teet komiikkaa. Mikä se on? No siis... En, en mä silleen niinku, tiedä. Mut, kyllä mä sitä on kovasti miettinyt, miksi vittus mä teen komikkaa, koska tää nyt on tämmönen ekokeskeinen laji ja tää niinku, on, miksi? Niinku, koko maailma olisi auki, mä voisi mennä ainakin viidakkoa hyväntekeväisyyshommiin tai mitä tahansa, niinku, silleen, kehittää itseäni ja sit mä oon tuolla takahuoneessa keskellä yötä ja mietin, mikä meni vikaa. Mutta kyllä, niinku, kyllä mun yleinen agenda on... Niinku, niin kuin oikeastaan kaikessa, mitä mä teen niin tuommoisessa niin luovassa, niin on niin sillä, että kyllä mä yritän jotenkin sitä niin kuin raha vastaan puhua. Niin kuin, että kyllä, niin kuin, että kyllä jotenkin yritän löytää niitä yhteiskunnan, jotka oikeasti niin kuin pitää ihmiset vankilassa ja lannistaa ja rajoittaa. Että, niin kuin, että meillä on hyvin alkeellinen yhteiskuntajärjestelmä. Ihan vitun alkeellinen. Meillä ei edes ole sivilisaatio, me ollaan ottamassa niin kuin ensimmäisiä askeleita kunnon sivilisaatio. Niin sen takia mä yritän jotenkin edes omalta osaltani, niin itteni vuoksi, niin jotenkin olla mukana siellä, missä niin on ne jatkopileet eikä ne etkot. Ja ironista on, että sä saat tulla siitä, että kritisoit rahaa yhteydessä. Niin, totta. Mut en aina. Välillä pitää vetää vähän varmempaa. Pari väliä väliin. Ja niin. palataan, palataan yhden prosentin kritisointi. Niin, aivan. Niin, kapitalismi on järjestelmä, että se myy vaikka itselleen oma hirttoköytensä ja se näkee, että siitä tulee jotain hyötyä siinä. Jos, jos nopeat voitat saa sillä. Niin, <laughs> niin. Niin, sanomaan. Niin. Uskotko, että komikalla pystyy muuttamaan maailmaa? Ei. Ei komikka pysty muuttamaan maailmaa, ei mitenkään. Mutta ainoa mitä komikka voi tehdä, niin kuin mitä se mulle teki, niin kuin, että se voi pistää silleen ajattelemaan ja olla niin semmoinen niin vähän niin kuin katalyytti sun niin kehityksellesi. Kun mäkin nuorena poikana kuuntelin jotain niin Hiksiä ja mm -hmm. Karlinia, niin, silleen, niin mä olin niin kuin, ihan, ihan ihmeessäni, että, näin, että näinkin voi puhua. Että tästäkin vinkkelistä pystyy katsoa niin kuin, mm -hmm. asioita, jolloin koko maailma niin muuttui, niin niin se niin kuin todellakin laajentuu. Niin kuin, että, jaa, näin, näin voi sanoa, jos on niin rohkeutta. Miten niin, kuin, aha, niin Sen mä voisin tehdä joskus jollekin toiselle nuorelle, jos mä olisin vitun hyvä ja vanha äijä. Niin se on oikeastaan ainoa niin kuin, aika palkitseva fiilis. No, olla vanha? Eiks, ää, Hiksi kuoli, kun se oli 34-35, jotain niin. sille No, Hiksi oli vähän omaa se mutta... <laughs> Mutta tarkoittaa ittenä vähän sillä, että mä en ole itse vielä valmis mitenkään sellaiseen, että niin heiluu, itse koko ajan laidasta laitaa ja välittää oikeasti, miten keikat menee, jos tuottajia paikalla. Mitä vittua? No, kyll, kyllähän se on ihan selvä, että jos toimeentulo on kiinni siitä, että, että miten mm. menee, niin jos pitää miettiä, että voiko tätä hommaa tehdä niin. eteenpäin, niin... Kyllä se, se on, on vähän, paljon linjoa. Niin, pitäisi päästä irti silleen. Niin sen takia mäkin olen yrittänyt pitää mun elintasoon mahdollisimman alhaalla. että Jos kaikki menee päin vittuun, niin mä en putoa kauhean korkealta. Niin kuin, että, että jos mä pystyn mun kännykkämaksun ja vuokran niin se on aika siinä. Niin kuin, että, että mä oon että valmis aika isoja uhrauksia niin esimerkiksi, että en hommaa omaa lasta. Just sen takia, että, että, että, että mä en, mä en pysty semmoisen kaavaan, missä mun pitää olla jatkuvasti jonkun tietyn tasoisen tulo silloin silloin se ei silloin sun tienaaminen tai tienaamattomuus ei, ei enää sun asia vaan niin. sun ja skidin asia. Niin, aivan. Niinpä. Mut mä lähdin oletuksesta että se pyiksi huolto ja pyiksi <tos> <tos> vai <välin> tolla sisä oletuksesta. Tsunnet. You know me, se, se on, sekin on totta, se <tos> kiraan totta. Joo. Totta. kun uh puhuttiin just siitä, että niin kun sulla on tätä nykyään rohkeutta, rohkeutta niin olla lavalla myös silleen, että sä kuolet. Niin, niin, niin, miten, ja mä uskon, että se syntyy juuri siitä, että sulla on riittävästi kokemusta. Sulla on riittävän monta kertaa, sä oot todistanut, että sä oot hauska. Mm. Joten sun ei tarvitse sillä tuhannennellä, yhennellä kerralla sanoa, että Oro, että tällä kertaa en ole hauska, mutta mulla on ne tuhat edellistä todistamassa, niin, että, aivan, niin, niin. että oli hauska. Niin kokemuksen myötä, miten sun kirjoittaminen on muuttunut? Se, sekin, siis kaikki jotenkin riippuu aika paljon siitä, että mikä se sun niin kuin, oma, oma kuva on itsestä sillä, ja mikä se itseluottamus sillä tasolla on. Niin kuin, että, että jos, jos mä oon jotenkin hyvin sinut itseni kanssa, niin silloin se kirjoittaminenkin on jotenkin, tuntuu, että tämä on mennyt eteenpäin. Mut jos on epävarma olo ja laahaa ja muutenkin jotain ongelmia, niin sit tuntuu, niinku, että musta tuntuu niinku pelkällä tuurilla keksinyt kaikki mun materiaalit tähän asti ja tehnyt. Millään, millään, et jään kiinni, että jengi on että mitä vittu Johnny täällä tekee? Tää, tää ihan hatusta. Mutta että et millä tavalla se on kehittynyt? Mm. Mä, no, kyllä, mä, nyt mä oon tajunnut nyt ihan. Tää kaksi, mulla on viimeist kaksi vuotta, kaksi kuukautta ollut pientä kriisiä sille, että mulla on vähän keikat silleen. Mun mielestä ei oo mennyt niin hyvin kuin ois pitänyt, niin nyt mä oon tajunnut, että niissä, et, et, et vaan enemmän punchlineja ja Nyt mä oon niinku vähän niinku. niinku tota, ottanut itsestäni pois niitä periaatteita silleen, että pitää olla joku sanoma ja se on tärkeä vaan. ja mennyt takaisin siihen niin fanimaailmaan että hauskaa pitää olla, niin kuin, että se on mun tehtävä, mä oon koomikko, mun pitää saada ne naurut täytyy mä yritän vähän ripotella sit sinne jotain niin kuin, niin kuin semmoista jotain ehkä sanomaa tai jotain muuta semmoista, mikä voisi ehkä kiinnostaa jotain muitakin ihmisiä, kuin niitä jotka haluaa vain naurua. Eli semmoinen oivaltaminen on tullut, niinku, ei tarvii tarvi niin vitun väkisin, niinku. Et eihän, se jotenkin, eihän se saisi olla aina noista, niinku, ahdistumista, ja vääntämistä ja kääntämistä, niinku. Kyllä se materiaalin niinku, tekeminen pitäisi olla vähän helpompaa ja niinku, itsensä ylläpitävää hyrrää. Oliko sulla aluksi materiaali yhtä kantaa ottavaa kuin myöhemmin? Ei, ei. Kyllä mulla oli jotain yrityksiä, mutta ne oli niin hirveitä, ettei. Et kyllä se, kyllä se, se, että kasvaa ja tulee oma semmoinen näkemys siitä, että missä kohta niin yhteiskunnassa itse seisoo tai ja mistä on kotossa ja kuka niin vittu on. Et ennenhän sitä on yrittänyt kirjoittaa vaan sillä jotenkin niin akre edellä, että niin mä haluan sanoa näin, mm. jolloin se on vain niin tämmöistä etulohkoa ajattelua. Niin, niin mm. Se on ohutta, mutta sitten kun se oikeasti jotenkin enemmän tiedät, niin ja opit tuntea itse, niin sitten se menee sun mm. oma matrixin läpi ja sitten siihen tulee semmoinen niin jokaisen juttuun tulee henkilökohtaisuus. Ja silloin yleisö myös jaksaa katsoa sitä, koska jos koomikko näyttää sieltä, että se oikeasti avaa omat ovensa, niin se on kyllä mielenkiintoista. Silloin menee oikeasti paljon rankemmat jutut läpi, kun silleen, että sä vaan pusket niin semmoisella punk -tyylillä. Se on niin vitu hionavarasta kuitenkin tuottaa ihmiselle nauru. Aivan. Onks... Sulla on taustaa myös jonkun verran. ja, ja niin kun... Justinsa sä kerroit, että se, sä oot oma itsesi pikemminkin, kun että sä näyttelet koomikkoa tuossa lavalla. Niin minkä takia sitten silti niin monet näyttelijät on, on hyviä stand-up-koomikkoja? Onko? <h -h -h Mun mielestä Andre ihan hyvin ei sullakaan nyt hirveän huonosti ole mennyt. Ja... Niin, en mä, se on niin vitu henkilökohtaista myös se, mikä se oma sisäinen klooni on. Että, että jokainen on eri, vähän eri-ikäisenä teatterikoulussa ja kaikilla on vähän erilainen ottaa eri tavalla sen koulutuksen vastaan. Niin, tota, se on monimuotoisuutta. Mä en ite kua, että mä oon siis näyttelijä, koska mä oon kaikki koulut kesken. Että mä ja totesin sen, että mä oon koomikko enkä mikään ryhmän jäsen. Niin se, se on, että et, et on kahdenlaisia koomikoita. Niitä, jotka harjoittelee itsensä koomikoksi tai niitä, jotka syntyy koomikoksi. Ja ne, jotka syntyy, niin ne on yleensä paljon suurempia ihmisiä. Ja niitä suuria komikoita. Ja ne, ne on yleensä semmoisia elementtejä siinä ihmisessä, niin jossain prioriskin, mitä ei niin vaan pysty niin hirveästi niin analysoimaan. Tai, niin kuin, että se, siellä on semmoinen niinku, sisäinen ääni, mitä varmaan voi sanoa intuitioksi sillä ihmisellä, niinku, että se tietää mistä kohtaa niinku, sitä pallia katotaan tapurista. Esimerkiksi Richard Pryorin niinku, kehon kieli, miinivaksi ja ei ole käynyt mitään miinikouluun, niin se on niinku, ihan maailmanlaajuisesti niinku, ihan todella korkeatasosta. Niinku, kato joskus jotain, tai kattokaa, miten se esimerkiksi avaa pullon, niinku, viinapullon. Niin, sit siinä on, niinku, ja se on makea, koska se tekee sen, niinku, ei koulutettu miimikko. Hmm. Niin se tekee sen niin, niin, niin, niin, niin persoonallisemmin, että kun miimikko avaa niin pullon, niin se on vaan hyvin semmoinen, Tuossa no, tossa on selvästi pullo. Mm. Joo. No se kertoo paljon, että kun sä kerroit tota, niin mä näin päässäni Cryorin avaamassa pulloa. Niin niin, niin, niin siinä tulee semmoinen olo, että toi on varmaan itä avannut ihan vitumman pulloa, koska se <laughs> saa tehdä se tuossa lavalla. Noin hyvin. Siinäkin saattaa olla totuuden. Niin, <laughs> niin. Ehkä jos tän takia niin kuin monen koomikon monen runkkausmiimit on niin harjoitellut. Niin. niin on! Well pitää puhua siitä, mitä rakastaa. Hengi runkkaa hyvin lavalla. Mahtava miimi. Haluaisi ihan puhdas jos jostain haluaa tulla muistetuksi, niin siinä. <laughs> Kirjoitatko se hyvin no, joo, mutta muistaakseni. <laughs> Jos sinun pitäisi antaa joku yksittäinen vinkki uudelle, uudelle komikolle, joka kirjoittaa ensimmäistä settiään, niin jutun kirjoituksesta, niin mitä sä sanoisit hänelle? Tietenkin no kaikki varmaan on sanonut tähän samaan kysymykseen sen, että tiivistää. Se, että se, vaikka se oletus on se, että, niinku, että sä kertoisit niitä juttuja niinku kaveripiirille, hmm. niin se fakta on se, että kukaan siellä ei tunnessu. Hmm. Eli yritä jotenkin saada niinku, ihmisille tuotu se, että kuka vittu sä oot hmm. ja miksi. Niin siitä on paljon helpompi lähteä sitten puhumaan jotenkin. Niinku. Sen takia on varmaan tosi monet koomikot niinku aloittaakin silleen, että ne kertoo. Vaikka sanotaan, että lavalle tulee joku, niin ne aloittaa sanomalla, että kuka se on. Hmm. Ja joo, taustatiedoksi. <tos> niin. Niille, jotka ei edellisiä jaksoja kuunnellut, niin joo, jokainen on sanonut, että tiivistä. Niin, niin. <tos> Mutta Mut se tiivistäminen, nyt ihan lääkaikaisesti, mulla on pitkä tauko, nyt kun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mä mun mun mun mun mun mun mun mun mä en ole nyt mä nyt mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun se on Tämä on järkyttävää tiivistämistä, mutta sitten kun se tiivistet sen ja se on semmoinen, että se toimii, niin se on niin vittun helpottavampaa kuin vaan semmoinen, että se vähän irtonainen semmoinen, että toivottavasti tällä kertaa on niin hyvä fiilis, että se menee läpi kokonaisuudessa. Sä kerroit, että sulla on ollut, ollut niin kuin, viime aikoina hankala, hankala kirjoittaa juttuja, mutta... Niin kuin, jos katsotaan kauemmas taakse, niin mikä on ollut vaikeinta juttujen kirjoittamisessa sulle? Se siirtymä. Mä olin tehnyt sotakeikkaa. Ai, koko menneisyydessä. Koko menneisyydessä. Si siir mä olin tehnyt keikkaa, Ja ne oli ollut kaikkea tämmöistä, niinku, näiden kuntosaliläppiä ja tämmöistä. Mannin laiha ja ei saa pillua ja kaikkea tämmöistä. Ja sit mä, niinku, mä olin tosi positiivinen lavalla ja semmonen Ja sit mä... Siinä sadoskeikossa meni varmaan se kolme vuotta silloin. Tein kaikkia te teatterihommia ja tämmöistä. mä vaan jotenkin päätin, en mä tiedä päätinkö mä sitä itse, mutta jotenkin tuli semmoinen fiilis, että mä, ruveta, että mä haluun olla vihaisempi lavalla ja mä haluan ruveta huutaa Ja mä haluun kertoa, mikä ahdistaa. Ja sit meni noin kymmeniä keikkoja ja mä kuolin lavalle niin ihan totaalisesti. Tommi Mujune aina sanoi, että pistä varmoja alkuun, pistä varmoja alkuun. Aina <laughs> mä vaan kuolin lavalla. Vittu, se oli ihan hirveetä ja mä olin ihan sillä, että, että, että, että, että, että stand-upi nyt jää niin tähän. mutta sitten Roksi pelasti mut, että sinne mä sain niitä keikkoja. Sitten mä vaan tein, niin kuin, tein vaan ja huusin enemmän ja vittu oli kovempaa. Sitten tuli semmonen ruti, niin missä mis mua vituttaa, että niin kuin, tulee joulukortteja, niin missä on koira tonttulakki päässä, niin valokuva niin jouluna. Järi, lähettä, minun tuttava lähetti tällaisia omia valokuvia omasta koirasta tonttulakki päässä, että Järi toivottaa hyvää joulua Mä minua vitutti sieltä, se rutiini oli siitä, että miten ihmiset käsittelee koiria, niin ihmisiä ja syödään Järi jouluna, että minua sen niin paljon. Ja sen sain toimimaan ja se oli semmoinen, niin kuin, semmoinen että huusin ja olin negatiivinen ja se, niinku okei, okay, en pysty näin. Ja minä muistan, kun jotkut vielä sanoivat minulle, niin puhuin siitä, niin kuin, ahdistuksista muille huomikoille, että haluaisin olla niinku negatiivisempia ja huutaa lavalla. Niin sanoin, että et se Joni ole sellainen, että sä oot niinku että sä oot söpöliini, että et, et sä lavalla, että sä pysty olemaan vihainen lavalla, se sä ei sovia. Mä se vielä enemmän siihen, että mä todellakin haluan olla. Lisää virta. Niin. Se oli vaikea, se oli niinku oikea semmoinen niinku metaforfoos. Että... Mä taas koen ihan täysin päinvastaisen, että aluksi, niin, no sä oot nähnyt mun nollannen keikan ennen kuin mä olin niin. kertaakaan esiintynyt yleisölle ja, yeah, yeah. ja, ja, ja oh, sä totesit, yeah. että sä oot vissin kuunnellut ja aika paljon, <laughs> mikä oli totta, mutta hiksi oli isompi vaikuttaja. <laughs> yeah. ja siitä siitä niin kuin 20 keikkaa eteenpäin niin mä olin paljon lepposampi kaveri sen, yeah. jälkeen. sen yeah. jälkeen, että aluksi mä olin kuin mitä mä oikeesti olinkaan niin justi. ja ja ja mun mielestä, jos sä löysit itsestäsi tulemalla vihaseksi niin mä löysin itsestäni tulemalla niinku, säyseemmäksi. Hienoa. ihan se ja negatiivisuus paljon, se on vaikea saada toimimaan lavalle sit kyllä se meni tosi yli silleen niin, että sit sitä oli oikeesti negatiivinen Sitten niin, se on niin, että että se, sai sen niin, tehtyä semmoiseksi niin, mistä pitäisi vielä yrittää muistaa että saisi se, se negatiivinen että se on positiivisesti negatiivinen että, niin kuin, että, että ahdistuksestakin voi kertoa mutta sille että niin niinku saat niinku mielännollisesti käsitellä sen ihan oikeasti. Mm. Tuossa on kaksi eri asiaa. Sulla on sekä aihe että käsittelytapa, että ahdistuksesta voi kertoa tosi positiivisesti tai sitten kepeistä asioista voi kertoa tosi aggressiivisesti. joulukortit, mä en näe, että se on kaikkein negatiivisin asia, mutta sun käsittelytapa oli aika negatiivinen. Niin oli, joo. Niin, ihmisiin. Että te näe, mitä te teette. Nyt tosi niin sä et ainakaan lähde kosiskelemaan. <totosihden> Mä oon hyvin pettynyt ollut ihmisiä vuosikymmenen <totosihden> Hyvin, hyvin pettynyt. No. Jos sun pitäisi nimetä tyyppejä, jotka kirjoittaa poikkeuksellisen hyvin, niin ketkä olis tällaisia tyyppejä? No ihan, ihan teemu Westerinen niin on kirjoittajana. Ja ketä muita hyviä kirjoittajia. Fati kirjoittaa hyvin näistä uusista. Ja, tuota, sillä on jotain sellaista extra going on. Sillä on niin tietenkin... Sillä on oma näkökulmansa. Niin. Mutta, Ida Iida Krönlund. Mä tykkään. Meidän se sano naisissa, mutta se on suuttunut. Mä on <laughs> erikseen nais sinne perään. Siinä varmaan. Fati, siinä on kaikilta aikakausilta. Teemu mm. kanssa ensimmäistä sukupolvea, Iida kanssa toista sukupolvea ja nyt uusi Fati. Mitäs uh, ulkomaalla sitten? Ulkomailla maailla no ikeksi menee niinku stand Hope menee ykkösekseen niinku et mä en mä niinku, näe stand Hoppia, niinku, enää koomikkona vaan niinku, nykyajan narrina, niinku, mikä vetää viinaa ja viedään paikalle ja sitten se vaan kertoo niinku, mikä on se mies totta ja ihmiset juo sen kanssa viinaa ja sitten okei näin se taitaa olla jain se niinku, ikois semmoinen että mä oon hyvin iloinen että mä oon törmännyt tässä elämäni aikana stand up materiaaliin <laughs> Niin, niin. Sä, puhuit, sä puhuit totuudesta aiemmin. Uskotko sä, että niin se Stan Hopin tarina siitä, kun se tappoo äitinsä? On sellin... totta. On, oh, no on totta, totta. Totta kai. Joo, joo, joo, joo. Voisin laittaa kaikki rahani pahantikseen siihen. antaisin 80-20. Mä antaisin kaikki. <laughs> mä an... Joo, joo, kyse, kyllä mä uskon. Siis me sen... Se on, niinku, esimerkiksi on sellainen rutiini, missä se on lentokoneessa, ja sitä ärstytään, kun skidi niinku, mm. hakkaa sitä niinku, päähän. Ja se on niinku, totta, mä veikkaan, jos ajattelee, että se on niinku, totta. Mut sit se ma materiaali loppuu siihen, niinku, että se skidi menee niinku, niinku, hätäuloskäynnin luokse ja alkaa naputtaa sitä niinku, kahvaa hätäuloskäynnissä, jolloin se äiti oli silleen, no ei tuu pois sieltä, sitä ei saa tehdä. Mm. Jolloin Hiks sanoi, että anna sen olla. Niin mielessään. Mm. ja siinä tulee just se luiskahdyskö se mm. niin totuus muuttuu niin fiktiiviseksi tarinaksi ja se on se on niin hienosti tehty niinku sille ja sitten siihen tulee sen niin että että olisi hienoa nähdä, kun se ovi aukeaa ja se lapsi oikeasti tippuisi, sinne, mm. niko, tippuisi alas ja sitten sit Hicks sanoi, että se mitä pienempiä ne on, niin sitä on mm. Sehän ei ole tietenkään mm. totta, että se lapsi ole pudonnut mm. See, on pudonnut sen mihinkään. Mutta siinä on just se makea mm. siirtymä, että miten mm. reaalisten tarinoista tulee punchin pancin mm. takifilitiivinen. Meillä on sellainen suspension of disbelief, mm. että me nähdään, mm. että tämä on se mitä hänen päässään tapahtui, vaikkei se oikeasti tapahtunut. Niin, mutta ainakin se on helppo niinku samaistua silleen, niin kuin, Joo, varmasti näin on. Joo, siis lasten tappamiseen on helppo samaistua. Niin, niin, totta <laughs> Mutta mitä mä tarkoitan, kun kertoo jotain tarinaa vaikka on mun mun mun mun mun mun niin se mun mun mun mun mun mun tehtävä. mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun tässä sen takia, että me päästään mm -hmm. oikeesti niinku, kaikki, kaikki siinä tarinassa isot kuviot, jossa siis, kuulujoille kerrottakoon, että tämä on siis tarina, jossa, miten se meni, niin kun naapurissa niin, ympärileikataan? Naapuri tuli, tuli kysyä muilta, muskommin naapuri tuli kysyä muilta, että voinko lainaa pöytävalon koska se on ympär, poika ympärileikataan tänään, ja sille jo pöytävalo. Ja sitten mä laannan sen pöytävalon, jonka jälkeen se, mä muutenkin juteltiin kaikesta, se on niin kuin mun trendi silleen, niin se kysy kysyi, että tulla kattoon niinku sen siellä on ruokaa ja kaikkea, ja olisin, että... joo. Tuolla puhukotetaan vauvaa Meisselin, mutta siellä on ruokaa. Joten sehän oli ihan tommonen niinku valmistamateriaali lähes sellaisenaan. Mm. Joo. Se menee vähän siihen samaan kategoriaan, että se on hirmu hankala uskoa, että se, mikä tapahtui, oikeasti tapahtuu. Niin, se on. Mä tiedän, että tämä tapahtui, mutta mä en tiedä, tietääkö yleisö. Niin, aivan. Mä kään tiedä. Jotkut jotku tietää, jotkut ei. Tai jotkut uskoo, jotkut ei. Sille, et... Ehkä jos se oma materiaali niin kauttaaltaan on niin semmoista, että siellä on niin viiltäviä ja jotenkin lävistäviä niin itsensä kautta tehtyjä havaintoja niin elämästä, niin, niin kuin, sitten ihmisille voi tulla semmoinen, että kyllä tämän, tämä setti on niin totta. Siis, Mielestäni varsin komikan kirjoittamisessa, niin se, se prosessi, ainakin mulla, on jotenkin paljon mystisempi ja semmoinen niin kuin, jotenkin varainen, asia verrattuna niinku muuhun fiktion, on, että draamaan että et, siinä et tosissaan kyllä kannattaa kuunnella niinku jotenkin, vaikkei se heti toimisi, niin sitä, jotenkin sitä omaa semmoista soundiaa, niinku, sitä omaa kaikupohjaa, että, että mistä se nyt niinku voisi oikeasti muodostua, se vääntä. tuli sitä twistiä, että se olisi niinku oikeasti semmoinen, niinku, että se niinku vääntää sinua ja sinun ajatuksia ja se, niinku, se niinku kehittää sinua. Että sitä ei pysty kaavaan pudottaa. Niin. Ja silleen, että se niinku, et se, niinku, et jos saan tän toimii, niin mä tiedän, että mä oon jotenkin mennyt eteenpäin. Mm. Mm. Mutta hei, hyvä. Mä sain palautetta, että aiemmissa, aiemmissa noissa jaksoissa mä en kertaakaan kiittäni ketään jota haastatteli. Vitu hyvä. <laughs> Kyllä mä kiitin aina, mutta haaste... toi nauri oli aina pois. <laughs> okay. Nyt, nyt tällä, tällä kertaa, niin kiitos, kiitos, että sulla oli aikaa tähän ja Joo, kiitos, hyvä. että sulla oli mielipiteitä tähän. Ja no niin, hyvä. Oli hyvä. Oli mukava. Ilo on minun puolellani. Hei, kiitos tästä. Jes, hyvä. Joni Koivunien ja kuudes osa podcastista takaisin kirjoituspöikällä. Jos Jonin edesottamukset kiinnosti ja miksipä ei kiinnostaisi? niin kannattaa käydä osoitteessa jonikoivuniem.fi. Siellä on tulevista keikoista, siellä on Jonin pro-sarjan sketsit, siellä on Jonin ei mitään menetettävä otsikkoinen keikka talle, niin siellä on kaikkea hyvää kamaa. Teo, jos... Oot missä nuo aiemmat osat tästä podcastista, niin kannattaa käydä myös vilkaisemassa osatetta henylehto.com, josta löytyy kaikki viisi edellistä osaa tästä näin. Meillä on osaa nyt takana ja ihan itse asiassa yllättävän moni on, on antanut positiivista palautetta ja itse asiassa kukaan ei tämän vielä antanut negatiivista palautetta. But hei, jos sulla on ideoita, palautetta, jotain muuta, niin koppaa mut kiinni Facebookissa... Ää, No nimellä Henry Lehto saa kiinni tai Ei Ei muuta kuin takaisin kirjoituspöydälle ja kiitos kaikesta.